Тоді вони підуть на якийсь контакт. А далі хай Бог помагає. Ми вийшли на холод. І Мішель знову запропонував десь присісти. котра кава і тістечка. Я добре пам'ятаю, як мене тоді вже нудало від них. А Мішель ще й замовив пошматкові торти – Величиною з блюдце. Ми розгорнули план старого Львова вже дещо добряче заляпаний львівськими стравами, до яких тепер додався крем з наших тістечок. Знайшли кам'яницю Рурайських. Ідентичність між старим і новим планом встановлювалась не автоматично, проте згадана кам'яниця була в тому самому кутку Старого Львова, де оселя Матюшенків. Це було десь поблизу західної межі львівського середмістя. Ми сиділи при столику біля самого вікна. Він дивився на вулицю і неуважно слухав, що я казала. І раптом схопив мене за руку. Мені здалося, ніби він щось чи когось побачив за вікном. Він поцікавився, як я дивлюся на те, щоб піти туди завтра. На що я відповіла сьогодні або ніколи? Тоді він запитав, а може поблукати Львовом і піти до них у другій половині дня? Я сказала – Навіщо ходити в темряві під львівськими арками, коли все-таки це можна зробити при денному світлі? А втім, якщо він мені пояснить, чому не варто йти зараз, я готова його вислухати. Він мовчки зітхнув, і ми рушили на Галицьку. Цього разу потрібний нам під'їзд був у першому ж внутрішньому подвір'ї. Кот спрацював, і ми рушили вгору в абсолютно темному просторі, присвічуючи собі дорогу мобілками. Квартира 12 Звісно, нам потрібна квартира 13. Це поверхом вище. У темряві ми долаємо ще один поверх і намацуємо одвірок. Шукаємо дзвінок. Синій промінь мобілки мляво освітлює латинський напис на стіні. Його переклад «Ключ не пеніс в темряві не увійде». О, Львів – культурне місто. Там на стінах не пишуть російське слово з трьох літер чи глобалістський англійський матюк. Виводять латинські сентенції. Я мимоволі розсміялася, згадавши хуліганську латину на задній сторінці університетського конспекту. А Мішель, який також зрозумів той напис, зреагував досить несподівано, сказавши, що напис неправильний. З помилкою, граматичною. Ми дзвонимо у двері тринадцятого помешкання, і дзвінок даринчить на весь під'їзд. Жіночий голос питає «Хто там?» Я відповідаю запитанням на запитання. Чи вдома, пані Матюшенко? А хто ви? Ми за жертвою. По жертвоприношення Авраама. хоча як дивно, після такої репрезентації нам відчиняють і просять увійти. Перед покою нема. Ми одразу потрапляємо до вітальні. Перше, що впало мені тоді у вічі, це грізна жінка з покритою головою та юнак із біблійними кучерями поруч. Потім збагнула, що то ми з Мішелем, який зняв свого кумедного капелюха, відбиваємося у свічаді, яке висить на стіні. Ми виглядали цілком як люди, котрі урочисто прийшли по те, що протягом двох століть ховалося у чреві жертви. Нам сказали про вас в антикварній крамниці на староєврейській. У вас має бути картина жертвоприношення Авраама. Ми дамо ту ціну, якої вам не дали в крамниці».